Fata luat un în suveica și în timp ce țesea își urmă cântecul. Suveica mea, alergă, du-te și adum logodnicul maiute mai iute. Dar iată că și suveica îi sărit din mână și începu să în urma ei un covor minunat cum nu se mai văzuse. Alerga iute și în urmă ți țesătura minunată a covorului creștea văzând cu ochii.